ярко поїли графа Толстого? Хто такий Степан Маківка? Хіба хто згадає щось про нього сьогодні, навіть у літературних колах, не заглядаючи до спеціального довідника? У 50-х роках він числився з членом спілки письменників, був туди прикріплений передусім для зміцнення партійного ядра, оскільки пишався участю в партизанському русі Самбільщини під час окупації. Хоча такого руху. Там просто не існувало, хіба що у звітності для протиставлення націоналістичному. Розповідав Степан Маківка кільком молодим літераторам, що була якась імпреза, була якась чарка, а от лишилося наскільки. Та ще одна пляшка на всіх, розповідав Степан Маківка, який і в своїй 70 з гачечком славився вмінням пити нап'яніючи про різні випадки у письменницькому колі з тієї щаркою. Так ось, після визволення у Золотому вересні до Львова, окрім групи чільних українських письменників, приїжджали і візитери з Росії – Бажан, Корнійчук, Десняк, налагоджували літературне життя на підставі нових для львів'ян соцреалістичних засад. Російські ж письменники надсилали до московських видань статті та нариси, а крім того – Відвідували різні реставрації, де на мало поширені ще тут столичні гроші можна було безоглядно гульнути. Графа Олексія Толстого перепити не міг ніхто, навіть з-поміж візитерів, бо у львівських літераторів підготовка була явно слабшою. Грошей мав без ліку, адже вже кільканадцять літ тішився у сталінському фаворі. Після написання епопеї про Петра І догодив ще й спеціалізовано замовленою з повістю про громадянську війну в царицині, а там же й проставлявся саме майбутній вождь. Дійшло до того, що граф зачав відверто кепкувати за бурягенів, мовляв, що ви, галичани, за письменники, не доросли жити при соціалізмі, саме вбиваєтеся, а мене не можете впоїти. І тут вів'яни з поміжних них був Козланюк, Гаврилюк той же Маківка і ще хтось там вирішили збити трохи графських пихи, Запросили його в один із підвальчиків на площі Ринок. Ще недавно там був якийсь літературно-мистецький клубик для небагатьох, переважно незаможних служителів, мус і грацій. Піднішим довелося навіть у борг, чи то списуватилися частина боргу. Існував і статус того клубу. Маківка навіть кілька пунктів з нього – Більше не міг пригадати. Звичайно, статус бачарсько-дотепний. Поміж пунктів були, скажімо, такі. Просимо поворізів не стять в рояль, бо поряд стоїть фікус, може засохнути. Просимо кавалерів не викидати у вікна презервативи, бо там пасуться гуси, можуть подавитися. Звичайно, які там фікуси чи орхідеї в тому підвалі? Які там гуси на ринковій площі, пили в тісненькій кімнатці, десь на другому поверсі, рахуй від зворотнього, тієї затишної корчми. Напій був дуже давній, міцненький і теркувато солодкавий. Проте подобався, давався пити легко. Захмиління приходило, але якесь приємне, майже святочне. Атмосфера витворювалася весела і дотепна. Так, що подавалася і відкривалася ще і ще. За якийсь час граф Толстой попросив слова. Мав ще кудись іти, на зустріч із щільними військовиками, чи щось таке. То чого гаємося? кепкував знову. Так, я трішки захмарів, але ж ви обіцяли напоїти мене так, щоб я не дійшов власними ногами до свого готелю. А жив він у Жоржі, в одному із люксових номерів «Ми свого слова дотримали», – відповідають йому на цей львів'яни. «Іди, якщо зможеш вибратися звідси». Граф шарпнувся підвестися. «Але де там?» Бухнувся знову у крісло. Ноги не хотіли тримати оглядно тушу. Такий-то був давній напій. воно чи щось значно мічніше від неба, настоєний на травах та коріннях. Скінчилося це все още. Власника хмільної кнайпи викликали кудись там нові правителі. Що з ним сталося пізніше, можна лише догадуватися, бо слід за ним прохолов. Класовим кровососом виявилося, а таких нове життя не приймало. А сам граф Толстой відрядив зі Львова до своїх ленінградських маєтностей вагон вина із запасів тієї кнайпи. Похвалявся, що купив чесно і законно. Розплатився повністю, грошей у нього вистачало. Хто ж хоче, хоч щось дізнатися про мого Степана Маківку, то він на той час був відомий як актор нарусової розповіді про непокірні самбірські креси, вірні ленінським ідеалам. Працював спершу у «Червоному штандарті», а пізніше, коли ця газета реформувалася у «Львівську правду», то вже там. Хоча російської мови навчився не набагато краще, ніж китайської, вільно оперував нею лишень у межах кнайпівського репертуару, адже це також цікаво. Більшість буфетниць в ті часи були дочками великого народу.